Després de un any de no per tierra. Bon dia Vicenç, eh, home ben bé a la platja prenent el sol, no eh, perquè ens hem posat una miqueta a l'ombra, ens hem resguardat perquè el sol pica fort, queda res, ja són dos quarts de dotze, per tant de seguida donarem pas als nostres convidats, els nostres companys eh, iniciaran aquest programa de Garcia i Tarribes Associats. Abans però us fem una petita recordatori, aquest programa especial des d'aquí, des de la Plaça del Portgó i eh, després d'aquest de, programa d'una hora de durada, per tant fins a dos quarts de 12, fins a dos quarts d'una més o menys, que estaran en Guillem Tarribes i en Pere Garcia amb aquest programa, després amb el propi Guillem Tarribes comentarem una exposició que inaugura avui mateix i també amb la Lluïsa Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, doncs comentarem les activitats que tenen per aquest cap de setmana, sobretot ens doncs, posat eh, la mirada en aquest, eh, aquesta processó de la Mare de Déu del Carme, amb aquesta passejada de la Verga per Mar i tornada al Portbou. Sense eh, allargar-nos més, donem pas doncs ja els nostres 20 eh, companys Garcia i Terrives. Moltes gràcies i benvinguts. Podeu començar. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Uh, bé, jo crec diriem que caldria primer de tot que fessim una petita referència de qui som nosaltres, perquè ens han presentat molt bé, eh, però no, no, no diu què fem, qui som, d'on venim i què, què, què representem aquí, què hi fem. Bé, García Terribas és una evolució que ha anat tenint eh, durant molt de temps, és com quasi la humanitat que té milions d'anys. Sí, Nos, som en aquest, cas, ja, en aquest cas també va així. Nosaltres, de fet, van començar fa molts i molts anys... Eh, a Ràdio Cadena, un programa que feia jo tot sol i després doncs tu vas començar a col·laborar i sí. vas fer pràcticament amb un altre programa. Com que el, el, el, el programa que fèiem, que se'n deia de si de i més enllà, va patar de tant bé que anava, va, també va morir d'èxit i la Ràdio Cadena va desaparèixer i es va reconvertir en Ràdio 5, que és la cadena de Ràdio Nacional de Notícies. D'aquí vam anar a Ràdio Girona i allà vam fer... Eh, va canviar el nom que se'n deia musicals o... No, sempre música. deia aplaudiments. Aplaudiments, deia, se'm deia, deia aplaudiments, aplaudiments sí. i per tant era un programa sí. que seguíem una mica la idea de parlar de teatre, sí. de cinema, eh, fèiem entrevistes amb actors eh, de teatre, sobretot i feiem una mica d'agenda d'activitats que hi haurien al cap de setmana. Ràdio Girona va ser fantàstic, però varen reorganitzar la la programació, hi va haver hi més connexions amb, amb, amb la SER i per tant doncs, nosaltres vàrem desaparèixer fins que fa cosa d'uns 4 o 5 anys fem Girona, ens demana que tornem i ho fem a través de Garcia Antarribas i allà vam estar molt bé i allà vam Girona, estar molt bé vam tornar a fer molt el, bé, el programa, programa d'anar informant sí. d'aquestes coses que dèiem la mateixa línia però també vam empatar d'èxit tant que l'emisora, doncs, fem... Tancar l'emisora. Tancar En aquest moments està en concurs, a veure qui se la queda, perquè... Esperem és la... que Ràdio Palafurgill no dels portem. No, no, perquè només serà, només serà un dia, val, per val, tant, val. peten d'Etsi quan són més dies. Val, molt bé. Uh, fem Girona, doncs, allò, i d'aquí, la... de fet, era l'emisora, o és l'emisora municipal de Girona, i d'aquí hem anat a Sal. Sal, que és aquest poble que hi ha teatre, hi ha cinemes hi ha, hi ha una diversitat de, de cultures doncs el García Terribas des de fa un any es fa a Ràdio Sal esperem que no peti d'èxit com no, sempre hem ens hem la de I, eh, ha estat passant i s'ha de dir que avui exactament fa un any la Biblioteca de Palafrugell ens va demanar que féssim una tertúlia a la Biblioteca per parlar de com era aquest programa, què fèiem, de què anava, i vam explicar una mica les nostres vides i el programa. Avui, precisament, fa un any. Doncs molt bé. Per I, I ara estem aquí a Ràdio Palafrugell, que ens agrada molt poder col·laborar i a fer una mena de, de resum, una mena de tràiler del que és aquest programa que es pot escoltar a partir de setembre doncs, els divendres i els dissabtes eh, també es pot escoltar, si no m'erro, per les zones o sigui, tot el món, la gent que estigui a Austràlia pot connectar per internet i també ens pot Allà escoltar molt audience, el programa bàsicament es basa de parlar de teatre de cinema, alguns llibres i fins i tot musicals, el senyor Pere Garcia té la col·lecció o el que vulgueu dir de, de musicals més importants que hi ha a l'univers no, no, no, no al món, no, no, no, no. a l'univers ara, ara que he entrat en aquest món veig que sóc una mil·lèsima part, un àtom d'aquest univers tan gran doncs un petit àtom soc curiosament jo. va començar amb discos va anar amb CDs i ara ja està no amb CDs, amb, no, ja amb no cassets CD, ja no i CDs, CD. i ara ja haurà de llançar tot aquest material perquè ja tot no, estarà penjant no, pronuncio, pronuncio a fer molt bé, ja. cada setmana rep des de subscripcions que té a Londres i a Nova York tot el material que surt i per tant en el programa tenim la sort de, de tenir músiques eh, que són realment espectaculars del món del, del, de l'espectacle en Pere García també es reserva sempre el seu Minut d'Etsit, que és el monòleg, que ningú sap de què va. Per tant, senyor Pere, aquí va el monòleg. Molt bé, doncs avui, esclar, com que m'agrada la barma de tant en tant a la Ruc, doncs eh, faré una mica d'història molt musicals. I els temes que he triat avui per escoltar de, de, de teatre musical, que és el que sempre escoltem en el programa Teatre, Teatre Musical, eh, m'han anat al primer musical que vaig veure, el primer musical americà que vaig veure Eh, que em va deixar clavat a la butaca oh, oh, perdó, eh? el món ja existia ja ho havíem fet, ja, ja havia reposat i tot o sigui, no, no, ja existia el món era l'any 1970, més o menys fa la prehistòria, però tant no i amb un viatge a Londres aquell viatge era per anar a veure Herr i Yo Calcuta, que eren els musicals que en aquell moment eh, tenien èxit perquè la gent sortia despullada i tu diràs, jo Herr la vaig aquí... a, a París sí, jo, jo també li vaig a París més tard, uh, Herr vaig veure a París, sí doncs, però el, el viatge l'organitzava a vocació i era per anar a, a Londres un cap de setmana a veure Jair o Calcuta. Uh, un es despullava al començament i l'altre es al final, però a totes es despullaven. Aquesta era la raó del viatge, però teníem l'endemà. I l'endemà, passejant per un carrer de Londres, que llavors no sabia quin era, ara ja més o menys em saberia orientar, vam veure un teatre que feien un emoció que sent deia promeses, promeses. El nom no en deia res, evidentment. Però vam llegir i deia eh, musical basat en la pel·lícula L'apartament de Billy Wilder. Esclar, vam dir, ui, això ja sabem de què va. Sabem l'apartament, ja havíem vist la pel·lícula, dos dem la veure. I vam anar a veure aquest musical, però promeses, promeses. I ja dic, vaig quedar clavat de veure un ballet conjuntat com no havia vist mai de la vida gent que ballava tan bé. Eh, vam veure uns actors que a l'hora de cantar interpretaven. Una meravella. uns decorats que sortien i pujaven i baixaven de l'escenari, cosa mai vista... Eh, allò va ser el que va iniciar la meva gran afició pel teatre musical. Ja tenia a través del cinema, però evidentment no era el mateix veure cantant de la lluvia que veure Promesses, Promesses en un escenari. La cosa és que vaig quedar alluernat eh, i avui escoltarem un tema de Promesses, promeses, un musical de, de Hal Davis, Lletra de les Cançons, música de Barbacarà, i el tema que escoltem va ser el tema que es va fer més famós de tots, que el va cantar tothom, sobretot la Diana Borking, que era una senyora que cantava gairebé tots els temes de Barbacarà. El tema porta per títol, mai més gentou naria na muralha, breu com Joana. Molt bé. What do you get when you fall love? A guy with a pinder bursts your bubble. That's what you get all trouble, I Never fall in love again. again what do you get when you kiss a guy you get enough germs to catch pneumonia after you do he'll never fall What it's all about Cause I've been there and I'm glad I'm out Out of those chains, those chains that bind you That is why I'm here to remind you What do you get when you fall in love? You'll only get lies and pain and sorrow So far at least until tomorrow Never fall in love again I'll never fall in love again What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered That's what you get, a heart that's shattered up Never fall in love again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 You only get lies and pain and sorrow so for at least until tomorrow I never fall in love again Ah never fall in love again Ah Molt bé, doncs estem aquí a Ràdio Palafrugell en aquest programa especial que se'n diu García Enterribas, que de fet ha organitzat aquest programa dèiem especial... Uh, des de la plaça Portbó, que per cert, uh, Pere, estem normalment quan fem el programa, estem tancats amb un estudi i avui estem veient hi ha un mar blau, uh, un cel blau, una temperatura deliciosa, i estem ben bé aquí al Portbó i s'ha de que la, el programa de Garcia en és un programa de... Podríem dir de varietats, que parla de cinema, que parla de teatre, que fem entrevistes. Avui entrevistarem, si no cau al cel i no passa res, l'Àlex Tebollero, que és el programador del cinema de Palafrugell, però eh, s'ha de dir, la, la idea de que avui estiguem aquí fent el programa eh, en directe a Ràdio Palafrugell és a la VAG. La VAG és una suïció, que és Associació de, i veïns, de, associació de veïn, eh, veïns i Amics de Calella i, i que organitza una sèrie d'actes a eh, eh, Calella durant l'estiu però també l'hivern va fent coses té una revista, i els actes que organitza durant aquest estiu, que ja hi ha un fulletó que ho va explicant, que van del juliol a l'agost, hi haurà des de presentacions de llibres, eh, cinema al carrer, per cert, sap quina fan aquest any. Uh, m'ho mm. van dir, ja no me'n recordo, uh, arsénico, esperi, no m'ho diguin, no, no, no m'ho diguin. No digui. Arsènico, Arsènico per compassió. Oh que... Garigran que presentarà com cada any en Lluís Molinat. També hi haurà com he dit, presentacions, tertúlies, exposicions, eh, club de lectures, o sigui, tot, sardanes, eh, tot, sopars, o sigui, Molt tot bé. una sèrie de dates que a qualsevol botiga, fins i tot en l'informació i turisme, trobareu aquests fulletons que expliquen tot el que es fa. Deia tot això perquè aquest programa, repeteixo, és especial, eh, fet aquí a Calella de Palafrugell, eh, a petició i gràcies a Ràdio Palafrugell i a l'ADAC. La BAC. La a BAC. Associació d'amics i veïns de Calella i de Palafosa. A veure, bé. no ens volem parlar de teatre, però molt però a part de que el grec està funcionant molt bé sí. a Barcelona, hi ha tota una sèrie de dates, però podríem dir que Girona, Comarques, està la cosa una mica tranquil·la, però en canvi, Girona està ple de festivals, o sigui, es fan em sembla que són 3 o 4 festivals en un mateix dia, o sigui, actuacions, i avui precisament comença el d'aquí, a Cap Roig. El, el, el festival de Cap Roig, evidentment. I, i, i qui hi haurà? No sé, de... mira, comencen avui amb l'actuació de Maluma i sí. aquestes actuacions aniran fins al 21 d'agost, es pot dir que cada cap de setmana ja comencen divendres i dissabte, acabarà el 21 d'agost com he dit amb l'Ainor Arteta i entremig passaran gent com poden ser Sting, Jorge Drexler, Dana Gacrol, Silvia Pérez Crud, Ryan Gallanger o Eros Romazzotti. O sigui, ja, per tots els gustos, la única cosa que... que... Bé, jo poso sí, sempre per davant. Gràcies. Uh... Ah. Jo. Mm, jo, jo en aquest festival vi he vist actuacions de gent fabulosa havia vist Charles eh la Margot havia vist no sé, ballets extraordinaris Ballet Nacional d'Espanya, fins i tot havia vist una sarsuela, va venir els de els de Dagoll de Go, no, del tricicle el, el Cigala, que van, fer la, que van fer la generala. No sé, era, era més dedicat a a diverses coses. Ara veig que està molt centrat en actuacions de gent, mh, alguns cantants la veritat s'hi diten només són d'arré, vol dir, ni ha que que molt abans anant a cap a la hiperhistòria de fet a Cap Roig es feia un, un festival, festival de jazz, de jazz que sí. era possiblement el més bom interessant que hi havia a la Costa Brava i s'ha perdut i ara es fa més això, un espectacle de cares Uh, grans uh, noms del, de la música popular i tot això, però vull dir, jo he dit que vaig veure-hi, doncs, des de Xalas Navul, uh, el Cigala o Leonard Cohen, però bé, uh, tot vale, aquest... Vostè, per, Cohen, cert, sí. per cert, vostè deu... Veu que està allà el... el algo fet? Algo fet, veu passar tots els cotxes, no? Veig tots no? els cotxes, tots me tocan la pera, sobretot quan tornen, quan hi van encara, rebre que estic per allà, però quan tornen me'n provano, no. Va, molt. Uh, estic molt content de que ja tinguin molt d'èxit, que els hi vagi molt bé. Uh, avui he llegit encara de què? Uh, molts espectacles, bueno, sí, cinc espectacles viuen a o sigui, ja les entrades. 35.000 persones, 35.000 entrades, ja en venut. Esclar, jo m'aqueixo per mi, ja he dit. Pues ja sempre, es queixi, però, sempre no, es queixi. No, no, no, però evidentment que hi ha, hi ha gent, no sé, aquest noi que canta despacito també té el seu públic, evidentment. Home, no uh, Jo no ho aniré a veure, però hi ha, altra gent, sí, doncs evidentment s'ha de tenir en compte això, i potser han encarat, jo, jo crec, quan han encarat massa de cares a aquesta gent. Però, però hi ha altres festivals que tenen altres alternatives. Sí. Per exemple, tens el Portaferrada, que un dia d'aquests irà la Petis Smiths, Uh, tens el de... El Joan Baez, uh, ha, uh, sí. La... Sí, que la vaig tens... veure aquí l'any passat, per cert, o sigui, no, no, evidentment que aquí a Cap Roig uh, coses bones uh, Woody Allen, uh, la Joan Baez uh, darrerament, tot i que són coses que no m'atreuen no els vaig anar a veure, perquè tu que vingui la, la Joan Baez de uh, la porta sí, de casa... curiosament, doncs... la Joan Baez que feia l'últim recital de la gira i sembla ser que no no hi no, no, perquè no ara ve hi hi Felic, com he dit, sí. uh, A Paralada, per exemple, també combinen la dansa, la i la, i la... Sí, que per exemple, sembla que va anar eh? Va anar a veure sí, el Vallès Baritski. Fantàstic, I fantàstic sí? molt, molt, molt i molt bé. I ara hi haurà la, la traviata. Sí, d'en Paco molt bé. Va, tant, la traviata també... de Verdi dirigida per en Paco ah, Sorín. Això mateix, vull dir que és, hi ha moltes diversitats de... Jo, tant, crec para, jo crec que, que per a l'Ada Pudí hi ha més diversitat que no pas a Carroix, ja dintre de tot eh, evidentment que si jo fos eh, qui ha de fer la gent també intentaria assegurar-me i, i evidentment amb la gent que han convidat els, els artistes que hi han doncs tenen que hagi més pot dir assegurat, emplir, omplir la platea A veure, abans d'escoltar un altre tema musical que si sí. vostè ens expliqui la seva vida el, el teatre deia molt grec, què passa en el grec? El grec eh, veure, allà, que... allà sí que hi ha molta i molta, molta molt activitat al de Barcelona, hi ha molt sí. i molta activitat una activitat que s'estès molt cada vegada més s'hi per als teatres de Barcelona sí. i aquesta és la manera de que a Barcelona durant els mesos d'estiu sí. eh, hi hagi activitat teatral eh, són espectacles que es fan dos o tres dies com a màxim però llavors sí. llegir, eh, es recuperaran per la temporada això no es perden no, de moment són una mena de prèvies que, que, que, que hi va molta gent perquè el marc és incomparable, el teatre grec és, eh, recordo que ara aquest any es va estrenar Uh, l'obra Jerusalem uh, d'Angers Buterbord, que, que cal... mm, el text és un text magnífic, tinc entès que en Pere Arquillué fa un treball extraordinari, i és una de les obres que ja m'agradaria molt veure, aquest Jerusalem, m'agradaria molt poder-lo veure ja, per exemple, temporada alta, no sé si els de Vitor uh, l'han anat a veure, han anat inspeccionar, però Jerusalem crec que és una obra que, que s'hauria de veure ja immediatament uh, per tot arreu. Pere Arquillué és el protagonista sí. i en Julio Manrique és el director. Molt bé, hi ha més material per exemple, si no m'erro a part de l'ial de la Sílvia Munt Casa sí. de Nines, que aquest sí que sé que anirà a temporada alta S'ha de recolzar, o sigui és Casa de Nines 20 anys, 20 després, 20 anys després que és l'obra de Lucas Nat que explica el retorn de Nora, aquella senyora que va donar un cop de porta a casa seva i se'n va a voltar pel món, doncs torna però després ha tingut una sèrie d'experiències i el més fotut és de què torna i li demanen al seu marit el divorci ell mai de la vida s'hagués pensat que, que, que, que la Nora tornaria i si tornava érem aquestes preguntes no, no, és la, trencar... la lliberació de la dona exactament l'Emma Vilara Sauna és la protagonista mentre ah, que en Ramon Madaul és el seu marit eh. Uh, hi ha més coses, per exemple ja han dit que aquest espectacles es podrà veure a temporada d'alta Sí? Però, sí aquest, vale, segur, molt segur. bé, doncs, fantàstic uh, La tendresa, també hi ha un, és un dels X del Tricicle, no? Sí, la, bueno, Tricicle uh, i de Gollegom són els productors l'obra, sí. jo la vaig anar hivern al Teatre Polaiorama és una obra divertida d'Alfredo Sanzol uh, tres dones i tres homes amb una illa s'ho passen molt bé, hi ha uns embolics molt i molt grans, i aquestes de les obres sí que evidentment es podran veure dintre de temporada alta, aquestes ja venen les entrades, inclús a Girón ja venen entrades. I aquesta. la Jan Birkin la tindrem, l'altre dia la seva filla estava eh, parlada i ara la Jan Birkin vindrà a temporada alta molt bé, eh, la Jan Birkin estarà a l'auditori, juntament amb altre, de a treure ser l'auditori ara no recordo, hi ha algú grandiós ja, ja mentre toqui la música intentarem fer memòria eh, també hi haurà el Cirque Eloís eh, per no sé quina vegada, el Petit Príncep que ja podia haver vingut sí, 20 té, vegades cada any més sí. eh, doncs, temporada alta, que aquest any a Girona començarà més tard, comença el 6 d'octubre i sí. se va fins al 9 de desembre eh, nosaltres al llarg del programa que fem a Ràdio salt, tindrem ocasió de comentar a mida que es vagin fent les estrenes, anar-los comentant. Ara estem a Ràdio Palafrugell aquest programa especial d'exercir en termes, per cert, quin tema escoltarem ara? Ara anem a, o sigui, si l'any 70 vaig anar a ser el meu descobriment del musical anant a Londres, l'any 71 va ser el meu descobriment diguem entre parèntesis d'un senyor aquest ui, senyor ui, sí, ui, aquest senyor ui, es diu Stephen Song, Song és, que és que un digues. compositor sí. aquest senyor jo havia fet un tip perquè vaig veure la 15 vegades a Barcelona, al cinema a més, i al de junts, veure i al teatre no, no, junts, exacte. de veure el musical cinematogràfic en cine, West Side Story, yes. i en el final hi han uns crèdits esplèndids que escriten a la paret surten el nom dels protagonistes en sí, sí, parets, en sí, sí, portes, sí. uns crèdits de Saul Bass magnífics. Don't bé, i jo havia vist que uh, Lyrics by Stephen Sondheim, yeah. mansonava Lyrics by Stephen Sondheim, Lyrics by Stephen Sondheim, però no sabia res més. Don't bé, Nan a Nova York, a les Catarates del Agra, la Núria Feliu, per cert, la Núria Feliu viatjava aquella mateixa excursió, sí. i es va preguntar què heu vist vosaltres? I m'han dit, mira, hem vist uh, Non Don Anet i hem vist Aplós amb l'Anne Baxter. Sí. Diu, doncs he vist un musical que se'n diu Folis, extraordinari, una cosa fora de sèrie, molt bé. I ens vam acostar al teatre, que era el Winter Garden, yes. vam mirar la cartellera, vam veure el nom de Sonja, i dit, mira, que és el de website d'històric. Però, Sobretot vam veure les protagonistes, i entre les protagonistes hi havia la Yvonne de Carlo, la reina ah, del Técnicolor. Sí senyora, Van, los diez mandamientos. I, exactament, i de cap ens en vam a veure folis. Folis va ser el, el, el descorriment, va ser caure de culs, morir-te'n a la butaca, eh, s'ha esdevingut un musical que només podem presumir d'haver-lo els que tenim més de 60 anys Bé, bueno, vostè en té molts més Bé, eh? doncs puc presumir-ne d'haver-lo eh. uh, i sobretot per mi va ser això, el descobriment de Stephen Sohn com a compositor bé, i ara escolteu? escoltarem un fragment de Folies uh, precisament el que porta per títol Losing my mind, Perdo el meu cap que per mi és la millor cançó escrita per Molt bé.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 The sun comes up I think about you Look off eka I think about you I want you so It's like I'm losing my mind About you I talk to friends I think about you and do they know it's like I'm losing my mom's about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind? Gràcies.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 Molt bé, després d'haver escoltat aquest... Uh, aplaus era, no? No, era no, Folis. Folis, Folis. la primera. Folis, sí. uh, estem aquí a la Calella de Palafrugell, al, al Port Bó. Uh, Ràdio Palafrugell, que programa especial que és uh, García Enterriba, és un programa que actualment es fa a través de Radio Sal i és un programa de cap de setmana que es parla de cinema, de teatre de música, molta música també I informacions res, algun llibre. tenim un llibreter però excel·lents que el senyor Guillem Terriba és tenim que... de tots nosaltres sí. i tenim un personatge importantíssim per la que la, la vida cultural de Palafrugell funcioni ell és l'Àlex Tebollero. Molt bé. Molt bones. Expliquem qui és l'Àlex O oh, cal, o no, no cal explicar-ho. Expliquem Home, qui Home, per és. la gent de Palafurgill, potser no, però per nosaltres que som ah. de fora valdria la pena que algú ens expliqués a veure què és el senyor Tebollero. Una de les millors sales de cinema que hi ha actualment a, a Girona i comarques és el cinema de Palafurgill, el teatre cinema Palafrugell, sobretot per la combinació de pel·lícules que sol fer tot l'any, l'hivern és caps de setmana i ara a partir de, la, de juliol ja és, ca, jul, de juliol és cada dia, no, Àlex? A partir de l'agost. A partir de l'agost, sí. bon, molt bé. A bon, veure, bon, bon dia. Bon dia, explica'ns-ho bon explica si bé, tot, tot bon això. A, a, no? a veure... Sí, bon uh, no, jo, jo, jo deixeu-me ara que tinc una pregunta al cap que volia fer-la i la faig. A veure, per què sota de l'anunci de uh, Teatre Municipal de Palau-Forgell, de Palau-Forgell surt sempre Cine Club Garbí encara? Perquè, de fet, és el Cine Club Garbí el, el, el que existeix. T'explico, el Cine Club Garbí és l'entitat cultural que jo tinc el goig de presidir sí. i, jo, i que vaig fundar fa 30 anys, que és la que gestiona el cine a i El Cine Club Garbí és l'entitat. Passa que, és clar, a l'estar fent les projeccions al Teatre Municipal sí, pal. de Palafosell, sí. hem, hem, hem, hem combinat els dos noms. Val. el cine es diu Cine Club Garbí. Sí. Que no sine Garbí, Cine Club Garbí. Ja, ja, ja, ja que sí, que seria sí, sí, sí. una mica l'Hereu del Cine Garbí que, de, que va tancar al 1993. Ah, molt bé, eh? que no el vaig coneixer mai. O, sí, sí, cine sí, cine sí que cine cine. Per, més a més ho portava, ho de de Ho havia Calella. portat l'Arcàdi i Lluís al seu faci final. De la de l'altra calle. De, de la Costa. Sí, sí, sí jo hi vaig viu al carrer Tarongeta. Aquest cine, aquest cine va inaugurar-se al 1963. Ah. i va tancar el 1993 o sigui, ja jo hi va vaig venir anys, a presentar no? Bum Bum de la Rosa Vergés eh, sí, sí, sí, sí, doncs sí. vaig venir sí, a presentarla sí. va ser l'últim cine uh, de, de, de, vol, de, vol, de vol. fet és una mica la mateixa història que hi pot haver el cinema Trifó que és de l'Ajuntament però està gestionat pel col·lectiu de crítics de cinema de Girona vol, vol, en, vol, vol, en aquest vol. cas és el Cineclub que tu presideixes sí, sí, el Cine Club va començar a l'altre cinema, al fent unes coses molt especials un cop al mes d'acord amb l'alcaïda Lluís justament sí. que era l'empresari Sí. fèiem una pel·lícula al mes però fèiem acció especial, la música amb presentacions amb sempre versons originals que no se'n sí. feien a aquella època, sí. el trifó penso que encara no funcionava eh, com a tal, com a cinema penso que encara era el modern i, i vam començar així després que van, van tancar el graví sí. de Caret que tot, tot el palafosi l'ha conegut evidentment, nosaltres vam estar 6 anys sin actius perquè no hi havia sala sí. i l'any 99 quan van obrir el teatre municipal a l'Ajuntament els vam adreçar a l'Ajuntament eh, per veure si volien ells que nosaltres començéssim a fer alguna cosa. I el gener del 2000, és molt fàcil recordar-se perquè va ser el gener del 2000, 2000. que vam començar al Sinecú Garbí, va, va reprendre les seves activitats al Teatre Municipal i mira, fins al... Eh, és curiós, perquè ara, mentre vas explicant això, jo vaig recordant la, la història del Trifó, que també és l'any 2000 quan l'Ajuntament podríem dir la regla, i eh, en el cas tu dius que es va fer el 2000 quan no, el es va... nosaltres vam començar el gener el, el 12 de doncs gener del el, 2000 el trifó va ser el novembre però també hi ha una altra història que eh, fa cosa de dos o tres anys es va canviar les butaques. Molt curiós, sí. sí. Una història paradel·les. No no, sí, no, no, sí, sí. no, és que el, el Trifós varen canviar butaques i van dir i ara hem d'anar a Palafrugell a canviar les butaques de Palafrugell. O sigui, el mateix dia es van fer les butaques de, del, del, del que els van deixar allà i després van anar a descarregar eh, les butaques, no? venien de fora i tot això, i ara que estàs explicant això, veig que les històries són paral·leles i, per tant, són cosins germans, per dir-ho d'una manera. Sí, en certa manera, en certa manera, sí. A veure, l'Àlex tota l'estona va dir nosaltres, nosaltres referint-se al Cine Club Garbí, però eh, la programació que es fa en el Cine de Palau Fugit, el Cine Club Garbí, eh, la fas tu? O te, o sigui, parles de nosaltres en plural però què fas? Programes les pel·lícules que t'agraden o les pel·lícules que creus que la gent ha de veure? pel. Sí, sí, mira, nosaltres jo parlo sempre en plural perquè som una entitat sí, cultural, sí, evidentment, sí, sí. som sis persones que cadascú té les seves responsabilitats, podríem dir bàsicament que he de reconèixer, per tirar-me a floreta jo mateix, que jo soc el president i que pràcticament gestiono la major part de les coses, però som sis per tant sempre hem de parlar en plural com a entitat. De fet, si la programació, habitualment, la faig jo, la gestiono jo. Sempre amb el consens dels altres, amb el comentari, sobretot del projeccionista, en Jordi Boy, que és una altra figura mítica de polafusió del món del cine, Uh, i bueno, combinem però vaja, bàsicament la, la faig jo i aquí he vingut a vosaltres ara, aquí a Calella i tot, porto, tot el matí parlant la porto una carpeta amb tota la programació de l'agost a veure, i quin criteri hi a l'hora o sigui, tu per exemple l'hora de programar què t'agrada fer, o sigui què, en, en què penses a, a qui va dirigir-te el que programes doncs mira, nosaltres des del primer dia i fa 30 anys vam tenir clar diverses coses primera, que nosaltres no hiem de competir amb ningú i mm. que ningú s'havia de pensar que nosaltres hi farem la competència. És a dir, per que ensa una línia d'exhibició, de, diguem, eh, basada bàsicament en cinema en principi, eh? parlant, després això va anar ja, ja, ja, ja, ja. Principi d'autor, versions originals, pel·lícules de festivals i coses que complementessin el cinema comercial que hi havia en aquell moment sí. aquí, Mal. eh? Solo al seu inici, després què va passar? van quedar pocs senzors, a la Fosé no n'hi havia cap, no nosaltres, i eh, val a dir que l'èxit, entre cometes, de la iniciativa va fer que, que en comptes de fer un cop cada 15 dies fesin cada setmana, que fessin, en comptes de donar pel·lícula fessin dos, que la gent demanés pel·lícules per infants, eh, que hi hagués eh, el ple estiu que hi havia molta més gent, alguna cosa més comercial també per, per, per diguem, compensar una mica que a vegades fem coses bastant dures <ríe> perquè al públic. Sí, sí però per evidentment... dir-ho d'alguna manera, eh, copsar l'opinió de la gent, i intentar sí, sí, molt, combinar molt. Ah, no, cosa, no. nosaltres eh, nosaltres fem la llista el amb la cosa de... Sí, és una cosa més popular sense no. caure en certes ah, coses, dir, nosaltres no volem fer competència a ningú, ja un tipus de sales que són les que estan triomfant d'èxit de públic i de més sí, i d'estenes. Sí despertable absolutament, evidentment també és un, també és un negoci, s'ha de tenir en compte no, no pas nosaltres, no, no, no, però és un negoci que és que de mirar. i per tant vull dir nosaltres, sigui la nostra línia, ens hem buscat un públic ens hem creat un públic, un públic mm. que més o menys ens segueix, diguem ja, ja. hem creat una línia en què altres cinemes de la zona comparteixen com és el cas de Torroella Torruelles o begut també una mica, mica. mica Torruelles és un cinema exemplar en aquest però, cas, per exemple sí, fa cent sí. anys que fan cine sí, sí, sí. i, i, i, i, fa I, i continuen el mateix cinema també. i continuen el mateix Exacte, sí. i les butaques amb... no són les mateixes no, a veure, una cosa que, que també m'agrada o sigui, aquí ara sí que fa molta gràcia això en un cantó tinc l'Àlex a l'esquerra i a la dreta tinc el senyor Terribas sí, que, que, que, és, que és dels que gestiona el cinema Trifó de, de Girona exacte, sí, a veure, sí. I trobo jo jo que estic al mig, m'agrada precisament això que jo estic al mig, de que quan vaig a Palafrugell eh, veig una programació de pel·lícules, o sigui, s'alterna evidentment, hi ha els Spider-Mans i Toys Stories que poden lligar... Recomanable a una... la 4, que l'estan sí, fent Story, aquesta sí. setmana. Exactament. No, spider no, eh, Pere? No, però no vindrà un Spider-Man, no, no, no ha de venir ara. No que... Bueno, doncs he vist el vocabular. Vale, molt bé, doncs aquest tipus de pel·lícules mm. eh, que competeixen amb unes altres pel·lícules que no són les poloneses, romaneses, xicoslovaques, vietnamites que fan en el trifó. I m'agrada més aquest tipus de sí. cinema no tan d'arriassaig que no pas el que és tan, tan, tan, tan d'arriassaig. No has escoltat el que ha dit l'Àlex? A veure, què ha dit? No, no l'has escoltat. Sí, escoltat ell, diu, ell diu, nosaltres vam començar no fent la competència als altres cinemes, per tant, fèiem un cinema molt elitista. Sí. Al marxar als altres cinemes fem un cinema molt més obert. Van. El Trifó no, no ha de no, fer sí. les pel·lis que Exacte. tu vols veure sí. perquè a Girona hi ha 30 sales que ja les fan. Per tant, és absurd no. que entrem a competir amb els altres no, no, cinemes no, no, no, quan no, no, el pagues tu, aquest cinema. No, evidentment. I bueno, els empresaris diu que el Però no, o sigui, ell, ell te farà una pel·lícula com pot ser... No, no, eh, el, el tabaco, no la farem. El Vendidor de Tabac. No la farem, perquè l'estan fent me, els altres escolta cines. Escolta'm, escolta'm, escolta'm. O sigui, ell fa, per exemple, sí. El Vendidor de sí, Tabac, sí. eh, i ara farà Instinto Maternal, sí, sí. que són unes pel·lícules que els altres cines les fan... Eh, juntament amb eh. els Spider-Mans eh. i totes aquest eh. tipus de pel·lícules. Sí. Vosaltres en feu unes de molt més elitistes perquè canvi, per, Perquè ja les fan ells. Ells estan en un per, entremig. Però perquè què de fer les pel·les que ja fan els altres i si ja, ja la pots anar a veure els altres? Què vols, que li fem la competència? No, no. O no. doncs no, que, en no, un moment, no, no. fem-ho al revés. Vols que el Trifó faci... Eh, no, el, ah. jo, jo ara m'ha... O sigui, jo el que vull ara és elevar el que fan els de Palafrugell perquè fan aquest cine... tipus de cine que no és el cine comercial perquè però és... tampoc és el cine d'Ària Sánchez Perquè és l'únic cinema que existeix Exacte. i combina aquestes bueno, coses Una cosa La gran gràcia de l'Àlex i el cinema de, de Palafrugell i el cinema de Torroella és que sense baixar a fer coses estranyes estan fent una programació molt diversa a la que combinen les pel·lícules comercials però d'una certa qualitat que a més a més un dia una de les sessions les fan en versió original i per tant ells combinen això el Trifo ha de fet tot altre que no fan els altres cines que els altres cines no poden fer per qüestions comercials però que no els interessa la feina del Trifo no fer el tabaco perquè ja es fa Sí, el Trifó el, el paguen els, els ciutadans gironins és de l'Ajuntament i el paguen perquè es faci un tipus de cinema que no es fa a Girona Si ja es fa l'altre doncs benvinguts però aquesta mania que vols veure les pel·lis comercials del Trifó Ui, no <ríe> És una altra cosa el que fa ells Ha de venir per la fusió Ara, ah, ah, la la ara que no es un pencador perquè no la ah, ah, A veure ah, amb la oh, Per programació... cert, el Maradona la faràs tu el documental eh, no, ja, en principi no. No, programació que jo veig a l'estiu sempre hi ha eh, els clàssics d'estiu. Recordo haver vist Rebecca, recordo haver La passió de les fuertes, recordo haver vist Siete ovejas para siete hermanos. A veure, aquest any també hi haurà Ui. clàssics a Palafrugell i quins Ai, clàssics jo eh? que I tant que hi hauràn clàssics. Això és un clàssic nostre. De... A veure, els doncs... <ríe> Que no fa ningú, o no sigui, sé per què? Però bueno. <ríe> Nosaltres em començar fa alguns anys. Vem mm. fins i tot intentar fer-ho a l'hivern val a dir que ha sigut un fracàs Nosaltres ho l'hivern i és un fracàs Una vegada en Pere va venir a presentar Whatsapp Story Llavors vam decidir provar l'histió només i de fet com que la cosa funciona molt bé no diríem per grans masses de públic però funciona molt bé i el públic que ve ho agraeix moltíssim i nosaltres estem super satisfets de poder-ho fer aquest any ampliem fins i tot aquest any farem sis Ostres, Farem sis si comencem ja. I per exemple, noms? noms. No, mira, t'he dic els noms perquè el sis, aquesta és pràcticament molt sassessat de memòria. La, la La primera és, possiblement, no, classes, molts, classes, la millor pel·lícula de història del sí, cine, molt, diuen algú, indiscutible, que és el Ciutadano bé. Ors, la primera. Molt, la segona fem Roma Chitapa. No. Vale de Rossellini sí. un del, ah, perdona tot Magnani. això és còpies restaurades còpies en restaurades cal dir-ho vull dir que són còpies perfectes versions originals subtitulades al eh, castellà i que la subtitulació és perfecta també a lletra grossa mm, tot clara. electrònic vull dir eh. tot això sí, sí és el mateix que es pot veure posada si en feu el trifó o el que s'haurà fer el fenomen de Barcelona eh. són ja, les mateixes còpies ah, és això eh, recordo haver vist el Mundo Sigue de Fernando Fernández Gómez sí, eh. també sí què més, què més, Àlex a més hem dit aquestes eh? sí, dos, després farem eh, ha nascit una estrella vale, la, la, primera. la primera, sí la primera, la d'Anguilla Wellman, que és de 37 vale. i que cruzament és en color no l'he vist mai, jo, jo no, no l'he vist mai. Aquest. Sí, senyors, de la Fox. Doncs el, jo em pensava, una, una sorpresa absoluta. És total, color. perquè el 39 es va fer el que l'havien de en color i era una cosa extraordinària. Doncs és en color. És en color, molt bé. Doncs, no, en aquest, color. Aquesta, del 37. No aquesta és la primera, de no. fet és la segona, però la primera amb el títol de Nació de l'Estrella aquesta. De van venir les altres mm. i hem vist l'èxit de la temporada anterior de l'última pel·lícula, la de Ràdio Cooper i la Gaga, eh. sí? de Ràdio Gaga, hem dit, guaita, bueno, recuperem la primera que que no ha vist ningú. Molt bé. No, no, jo també que a l'argument és eh, similar, és igual però amb variació important a per és que la protagonista no és una cantant sinó mm. que és una triu Val, molt bé. és una triu que vol triomfar a eh? les, les tristòries me'l sembla molt està molt bé aquesta després d'aquesta que he dit que és la de Ha nascut una estrella sí. I després ens farem una petita concessió a la meva nostàlgia a veure i farem la princesa prometida. Home. Com ho veieu? Ah, molt bé. Jo m'agrada molt perquè ja m'han dit Patinkin que és un actor no, que m'agrada molt la i la molt princesa i molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt molt a el, ah, mira, el 21 d'agost sí. fas una altra cosa. Sí, ja, parlem. Que, que ah, cas de bonitud. Jampere doncs, sí, sí. <ríeix> ah, ah, doncs. ah, doncs. és el 20 d'agost, a més proposa. A veure, ara, ara parlarem. El, una, una cosa nova, una experiència nova. Sí, de fet ho és. Doncs aquesta princesa prometida que eh, hi ha una distribuidora que es diu 39 Escalones. Sí. Llavors, tenen una que cada any recupera un parell o tres de clàssics. Aquest any ha recuperat aquesta i recupera cantant d'Ojalovilla, que després ja la vam ve. Que no turanem això. Molt bé. Eh? i després d'aquesta encara tenim algun clàssic més com el Cantando a Boja la lluvia que la l'autorem a fer sí. amb aquesta còpia que han recuperat restaurada sí. i acabarem amb eh, Que i Ramivall oh, d'en John Ford també de l'any 41 molt bé, molt és, és eh. a dir, la... comencem el 41 acabem el 41 una cosa. <laughs> una de les pors que hi va haver -hi quan va haver tot el canvi tecnològic és que molts cinemes de poble s'anessin a Campistraus perquè posar eh, l'actor digital com a mínim valia entre 40, 50 o 600.000 euros. I que era un problema amb un moment de crisi al cinema i és que les pel·lícules de 35 mil·límetres mm de setdat les deixaven de fer. i oota de tave. Uh, la gràcia és com, com ho va poder aconseguir que aquí per no caiguéssiu a la desgràcia d'haver de tancar per la digitalització. Doncs mira, va ser una, una és cosa... És que això és important, eh? Això la gent no ho sap no no ho i tampoc ho sap. nosaltres entrem... Però això estudiem, és el fet més, perquè... més revolucionari i interessant sí. que hi ha hagut en el món sí, del cinema. Sí, sí, sí. sí. Va haver-hi un moment que el plantejament era o digitalitzes la sala o tant, a plegues, o no, no, ve, hi no hi havia res més. Malauradament van plegar molts. Van plegar molts. Entre Sant Feliu per exemple, per dir algun que està a prop d'aquí. I, i, I nosaltres vam plantejar això. Vam anar a l'Ajuntament, amb els quals tenim aquest conveni de col·laboració, sí. diguem, de gestió. L'Ajuntament ens, ens deixa la sala, perquè nosaltres gestionem el cine, mm. aquest és l'acord bàsic, diríem sí, que hi ha, sí, sí. i llavors es va plantejar això. Què hem de fer? Tanquem o digitalitzem? Que és el plantejament de tota aquesta sala. Banyem el pressupost. Què val això, no? Això val el que tu has dit, sí, sí. entre 50 i 60.000 euros. És que val. Sí, sí, una sola sí, sala, eh, estem parlant? Sí, sí, una sola sala. Exacte. Llavors, vam, vam arribar a un acord en el qual el Cine Club del seu fons pagava la meitat de l'instal·lació. L'altra meitat la va pagar l'Ajuntament. Amb les cadires, que parlaves abans del canvi de butaques, va passar una cosa similar. passa que L'aportació de l'Ajuntament va ser inferior, només el 50%, però també una part de les butaques, de cada quatre butaques que jo m'assec, una diria més meva, per dir-ho així. I nosaltres diguem continuem col·laborant amb l'Ajuntament amb periodes de reformes, amb manteniment de la sala, manteniment tècnic, tot això ho fem nosaltres i, part, i aportem al llarg de l'any també una sèrie d'activitats, presentacions, col·loquis, estrenes, coses una mica especials, fora del que és el cinema, de pagament, que això totes són gratuïtes, i també fem l'aportació, diguem, entre cometes, cultural, a l'activitat. És a dir, el, el, conveni, el conveni és aquest, una mica de col·laboració. Per cert, clar tu no tens que veure amb això, però a Palafrugell durant un temps feien teatre tenint un conveni amb Focus per programar teatre. Ara no hi ha teatre a Palafrugell? Sí, hi ha teatre. que El conveni de Focus, i això tot puc explicar una mica, perquè jo treballava a l'Ajuntament, evidentment, estava en comunicació i van entrar de tot. No sé què devia passar. No sé què va passar. Hi havia un conveni importantíssim amb Focus, que portava però són cinc coses d'obres, que les obres, sí, sí, sí, el, que, sí, sí. el que tenien. Per lo que sigui, no es va no, no, no, es va, va, seguir. no va seguir. Va venir alguna companyia, diguem, suelta per entendre'ns va venir companyia que fins i tot que portava focus a fer una obra pel seu compte i ara, bàsicament, el teatre que es fa a Palafrugell és teatre de les companyies locals. Val, o sigui no... Té una ola de teatre, una escola de teatre i, i munten ha, les seves oles. Hi ha un problema tècnic, hem de passar publicitat aquí bé, a Ràdio Palafrugell. Doncs vinga, tornarem. Seguirem parlant amb l'Àla Cebollero sobre el món del cinema, com és la programació del cinema de Palafrugell, que és un exemple de com ha de funcionar el cinema que a la base de tothom, en la combinació de pel·lícules, eh, podrem dir comercials, pel·lícules no tan comercials, i també jugar entre la versió original i la versió doblada. Anem a publicitat. Materials Creixell. Vine a descobrir les nostres propostes en bany, cuina, ceràmica i paviments. T'esperem a la carretera de Palafrugell a Regincós i a creixellcreixell.cat.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 a les 22 hores, a plaça Nova, Sardanes amb la cobla Costa Brava. Dissabte, dia 13, a dos quarts de 12 del matí, Jardins de Can Roig, inici de la ruta Josep Pla a Can Roig, organitza Fundació Josep Pla. I el diumenge, dia 14, a les 18 hores, a plaça Nova, Castellers, amb les colles Marrecs de Sal, Castellers de l'Almaresme i Castellers de Terrassa. Us hem ofert l'agenda de la Festa Major de Palafrugell amb el patrocini de Quim Barbès, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats Carrer Garriga 74 de Palafrugell Dicor Fusta, venda i muntatge de portes, finestres, escales i parquets Carrer Casas Noves 90 de Palafrugell Aïllaments Jusgon Escuma de Poniureta homologada Telèfon 972 30 30 44 Construccions en EMCO Obra privada, rehabilitacions Reformes en general, obra industrial i estructures. Visitins a anemco.es Aurisol Centre Auditiu. Revisions auditives gratuïtes. Finançaments sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Estem al carrer Tarongeta 17 de Palafrugell davant del cel obert. No som ni millor ni pitjor que ningú. Som... Ràdio Palafrugell Seguim aquí a Ràdio Palafrugell, programa especial de García Enterribas. Estàvem parlant o estem parlant amb en Àlex Cebollero, que és el responsable de la programació del cinema de Palafrugell i el Cineclub Garaví. Tu ets el president, no, Àlex? Eh, sí, soc el president de l'entitat. L'home que dona la cara. Eh, bueno. Parlàvem de, de, la, de les pel·lícules que feia el que fariu en eh, versió original, clàssics, i també havíem parlat de la revolució aquesta de la tecnologia. Seguint per aquí, la gràcia de, la, de poder tenir digital és que les pelis podeu estrenar al mateix temps que Barcelona, que, que Madrid el que sigui, perquè eh, de fet és un, un, com un vídeo un DVD. Un, sí, sí no, és, és, cosa, és, és un disdú, és un, un, disdur, un, no, un arxiu informàtic. Per, dir, per tenir una idea, una còpia de 35 la, a la distribuïda li costava entre 1.500 a 3.000 euros la còpia, per tant en feia cent el màxim amb el DCP pot fer-ne 500 perquè deu val de 3 o 4 euros no, perquè els esborren, els tenen grava gravar sobre per això els van gravar <laughs> sí, no, és així, fàcil. és així Vénen amb 30 etiquetes una sobre l'altra ah, pots doncs, saber el que havia abans uh, per tant, sí. això es pot combinar a poder fer les versions originals sí, sí, sí això hi havia abans una gran dificultat que era d'una pel·lícula diguem aquesta és una, una, una, una mica especial les distribuidors no, com que pràcticament no la volia ningú no s'arriscaven a fer còpies que era caríssim feien dos o tres còpies amb en pel·lícula, amb cinta diguem, per entendre 35. 35 mil·límetres i llavors què passava? que quan arribaven te t'havies d'esperar 4 mesos ja. i quan arribaven arribaven la meitat de la pel·lícula a vegades ja. faltàvem, els minuts faltaven ja, ja, ja, El camí ja, ja. s'havien quedat pel camí, camí d'Espanya s'havien quedat les escenes i els fotogrames, no? Això cambia radicalment, la pel·lícula ve amb un disc dur, eh, ja, sense, cap sense cap ratllada, van totes les pel·lícules amb versió original, versió internacional i versió doblada, per lo tant amb la mateixa cinta que tens pots anar pots canviar. únicament tens que tenir la voluntat de fer-ho. Ja que hi ha molts de cinemes que malauradament no tenen la voluntat de fer versions originals. Perquè l'excusa que havia abans de dir és que les còpies són difícils de trobar, eh, han de de fora i per una vegada que la farem una sessió no val la pena, pel transport i per més, això s'ha acabat. El que diu això en aquest moment no és cert. S'ha de tenir voluntat de fer versions originals. Si tens voluntat de fer-les, no costa ni un cèntim més que fer l'altre. La tens allà mateix, no les tens que demanar els codis, els cadèmies que són els permisos per, per, per exhibir-la, demanes als dos Bé. Quan ba, ba, fas el contracte dius, mira, eh, versió original i versió doblada. O dius, per exemple, pel cas d'avui mateix, Toi Històric, versió catalana, doncs pues ja està. Te l'envien sí, però... en tots els idiomes i tu tens el permís per fer la catalana. Aquesta la que, que vaig veure, ba, ba, ba, la versió ba, ba, ba, ba. catalana. O sigui, uh, llavors, una cosa, ja que parlem això de les versions originals. Mm, no sé, la gent, els, molts cinèfils, evidentment, prefereixen sempre una versió original o una versió doblada, però heu observat vosaltres, per exemple, a l'estiu, que bé públic a veure la versió original però públic estranger, si o sigui, en anglesos a veure una pel·lícula amb anglès francesa una pel·lícula en francès. Ho, ho, ho heu vist això? Nosaltres tenim un públic bàsicament amb angleses, les pel·lícules bàsicament amb anglès són les que tenen més acceptació de públic estranger, sí. però és un públic bàsicament president a la zona que s'ha anat escampant la veu i són gent que viu aquí habitualment sí. i llavors aquests... Estrangers, que viuen, estrangers aquí. que viuen aquí bàsicament ah. anglesos, les versions angleses funcionen extraordinàriament bé Eh, ara és un francès les altres versions ja són per un públic acostumat vale, a, a veure cinema a Casa Vostra, sí, a, la sí, sí. A, a, a El Trifó, als Verdi a Balsbert i de Barcelona, a postos d'aquests, sí, sí, no? que són gent, i més, és molt curiós perquè és un tipus de públic que només vol veure pel·lícules amb versió original, sí. ja. a vegades rondina perquè no hi és la versió original d'aquell dia o perquè senzillament alguna pel·lícula també ens la saltem sí, perquè ja, tampoc no podem fer, ja, ja, ja, ja, no podem ja, ja, ja, enquibir-ho tot, la, tot, ja, tot ja. perquè no teniu. Però és que en feu moltes, eh? Moltes, que pràcticament les que podeu, els feu, eh? la norma imposada actualment és que, de gai totes les pel·lícules que fem. Es passinió una, una, una, una sessió sí. com a mínim. Es sí, Barcelona. Barcelona. Jo crec que això és l'ho més civilitzat i un honrar, perquè tampoc és allò en les circumstàncies de ser l'únic cinema de Palaforgell imposar la versió original, però en canvi, d'allò que és el que, per exemple, a Girona el Trifó només fa versions originals, perquè perquè hi ha 30 sales que pots veure a l'altre, vull dir que no hi ha cap problema d'aquest. Però vull dir, jo crec que està molt bé això. Senyor Pere, té alguna altra qüestió? No, jo, a més dir-li això, de cares amb ell, o sigui, a Girona ja sé com funciona més o menys l'assunto aquest, el públic de Palafrugell però... Uh, heu vist vosaltres que us ho agraeix l'esforç d'aquest cafè perquè per exemple això uh, a Girona també una altra cosa que veig uh, aquesta distribuïdora me de... uh, vosaltres que hi jugueu? feu servir totes les distribuïdores sí. o teniu també només... No. fem servir tot. Tot, tot, tot. tot, tot el que volem nosaltres I... Veus, Està no, tenim l'absoluta llibertat ah, de programació no, no hi ha problema amb això no és el ni... campi pugui ni hi ha lots de pel·lícules no sí, hi ha ni lots ni res per demanar el que però jo em pensava, no sé, que per exemple a Girona Sí. pensava a uh, l'Ultònia fan no, les de la Paramunt, que es fa 30 anys, espera, sí, no. El... No, no, no, no, no, no, ja, No, no, ara ja. És una, un drama sí. de teatre. És un drama de teatre. Al Warner Bros abans la tenia l'Albenis i a la Paramunt la tenia la sí, sí. i nos es, es fotien pinyes. No, sí. ara tothom. Pot les... tot que gas. Lo que allà és una mena de cara als pobles, eh. els pobles independents com nosaltres, que no pertany a cadena de, de, de, de cines sí. hi ha una certa, a vegades hi ha un, una certa protecció d'estrena sí. d'algunes pel·lícules, que per exemple la Disney, per exemple el cas, te home, eh, el dia que estrens Toy Story tu no l'estrenes, t'esperes un parell de setmanetes, perquè els altres cines puguin fer l'accelerada forta que és que es fa hi ha impactes estren... de cavaller sí, i inclús la mateixa no, no, t'esperis, bueno, com m'espero, ja ho sé o perquè... a és el revés et demanen que dius no perquè tinc aquest ah, exacte, compromís i no puc amb una sola sala, hipogramant sí. dies a la setmana és molt eh, tot, ara ah, fa poc el... per què no feu muller? aquell home? perquè només hi ha una sala 50 ja, ja, ja, ja. pel·lícules ja, ja. al mes tu saps 50 pel·lícules al mes s'estrenen jo en puc fer 4 o 6 al mes sí, què tinc que fer si vull fer yeah, yeah, yeah, una yeah, yeah. perminada tinc sí, que fer les versions originals yeah, yeah, m'agrada fer clàssics yeah, yeah. vull fer pel·lícules realment que estiguin bé i alguna perquè la gent es diverteixi bueno, i, a, I no, a, a vegades hi ha teatre o hi ha espectacles, sí, per, i, i, per ja, tant sí, no hi ha cinema sí, ara hem estat 5 divendres sense fer a cine a mi m'ha passat Estan aquí dic, veure, per anar al cine i no n'hi no, no no, ha, no no. ha, ha, hi ha coses, activitats Passeig en l'activitat que tu has de venir aquí aviat. Sí, eh, el dia 21, sembla, no? El dia 21 sí. Bueno, sí. no, a veure, digueu-me, digueu-me, digueu-me. Digueu, digueu, digueu, digueu. no, que expliquei, que és el estan només posant la mel a la boca, però no, no acaben de dir. A, a veure, l'Esteba Rimbau, que el ah, president, bé, sí, sí. De, el director de la Filmoteca, va treure un llibre que se'n deia Laie Films, que és la recopilació, la història d'una sèrie de a, a productora de, durant la guerra, que va fer documentals sobre la situació a Catalunya. Va, jo això jo vaig veure el Trifó. Doncs allò un... mateix el Trifó, el bé. format Trifó de fer la, la presentació del llibre i després va, uns quants documentals això es farà el dia 21 eh, bé, a, les tarda, a les 7 de la tarda una coproducció entre la biblioteca de Palafrugell i el cinema amb l'Àlex. I, i ahí es va lligar perquè al principi estava pensat pel dia 23 però s'ha canviat el dia 21. Molt bé. Uh, per cert, els documentals són boníssims. Estan eh? molt bé. N'hi ha tres, A no? sí, part d'aquest m'agrada molt... Els tapers a la Costa Brava, que és molt interessant sí, per nosaltres. Sí, aquest, eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, aquest. Uh, L'Esteve uh, uh, va dir els tapers, un altre també que no, té de la aquí. Un altre de la Guerra Civil. I l'últim, el, el de la Guerra Civil. Que és el francès. Aquest, el francès, és impressionant. Eh, això, sí. va estar molt bé m'obir, eh, jo m'hadom sentia de l'estembre Rimbau, vull dir, de democ que serà molt. Hi haurà l'Equip Nadal una, una també. Una cosa bona de veure, molt bé, aquí, exact, aquí serà que posa. A, a l'Estembre de... Rimbau, l'Equip Nadal i jo una mica posant en ordre per ara. Molt bé, molt bé. Doncs ja m'apunto això el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda en el Teatre, és el cinema. És de la de Malabre, primera experiència que fem no, d'aquest tipus llibre-cinema. No que he fet coses, eh, ah, he sí? fet coses, he fet coses sobretot amb el Lluís Molines. Ba, ah, sí, home, amb, gran cinema presentat tots dos amb clàssics ah. en pel·lícules clàssiques de vale, complement vale. jo li he fet a Palamós però sense peli o sigui. No, no, que... jo sempre pel·li i, en... i aquí Calella també li vaig presentar no, no, He sí. presentat altres pel·lícules rodades a la Costa Brava ja, ja, ja. per cert, recordem que aquí es farà Arsenico por Compassion i en Lluís Molina el el presentarà a la pel·la de la Aquesta serà... la tenia jo contractada, okay. però l'ha descontractada perquè ah. sé que la fa ell i perquè i perquè de Palau de Calella. i perquè ademés resulta que eh, els drets pel cinema, pel sí. cinema com a tal, han canviat de mans, mentre i vull dir, evidentment, la BAC la farà amb el seu format i demés, sense cap problema, però jo al final vas decidir canviar-la. Molt bé. En principi la volia fer, la volia fer jo aquest estiu. Divendres dia 19, doncs serà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església. És curiós perquè fa m, coses de 5 o 6 anys vaig programar cinema a la festa Sal en el Teatre de Sal i vam fer allò eh, pel·lícules d'humor eh, negre i una de les que vam programar era sí, sí. aquesta, el Quinteto la de la mort. i tot això, i era el Scénico por Compassion, una pel·lícula divertida en blanc i negre, però que... bueno, d'aquestes que li agraden a vostè m'agrada molt, l'he vist en teatre mira, fins i tot l'he vist en teatre molt sí, doncs serà poc, el dia passió. 19 Pere, què, què portaves de música? N'hi ha una altra vegada, Bé, acabant, ben, primer de tot eh? que diguem adeu a l'Ale no, no cosqueri cosqueri, que es quedi l'Ale fins al final no, que queda res, por, que exacta, queden 5 minuts eh, hem sentit mm, fragments de promeses, promeses i de folis, eh, tant l'una com l'altra la coreografia era de Michael Bennett Michael Bennett va ser un director sobretot va ser un gran coreògraf que, que va, va ser l'artífex, va pensar, va dirigir i va, va, va, va crear A Corus Line, el musical que, que ha fet història. Doncs bé, després de l'èxit de A Line, va fer un musical que se'n deia Dreamgirls. Dreamgirls està basat en la... més o menys en la història de la Suprems i la Diana Ross, o sigui, eren van, tres noies que van començar a treballar, eh, a cantar, eh, n'hi viu una que era la que tenia la veu més potenta, però... Eh, Eh, estèticament no donava eh, visibilitat en el grup eh, la van substituir per la Diana Ross i, i doncs, la, el musical Dream Girls explica aquesta història la de la Suprems eh, tenint com a protagonista a la a Elfi, que és la senyora Grassa eh, amb molt bona veu bé, aquest musical eh, va tenir molt d'èxi quan es va estrenar, llavors Michael Bennett va morir i darrerament fa dos anys va haver-hi una nova producció dirigida per en Cassio Nikolai a Londres, que està fent camí per arribar a Broadway, sembla que d'aquí un parell de temporades hi arribarà, i d'aquest musical escoltem el tema que porta precisament el títol de, de l'espectacle, Dream Girls. A, a la Ford de Aquest mes posa en forma els teus pneumàtics a Ana la Ford de Montras, Primeres marques a preus imbatibles, des de 69 euros. Consulta preus i condicions a Ana la Ford de Montras. Peixos Galapaquita, a Montras, Servei de fleca i peixateria tant al matí com a la tarda. al carrer Torre Junama 53, ben bé al costat de l'estanc de Montras. dream and that dream's just about to come true. Estem, doncs, aquí a Ràdio Palafrugell fent el programa especial de García Antarribas, aquest programa que va de cinema, de teatre, de música, sobretot. Eh, hem escoltat un musical, una de les referències del senyor Pere García. Recorda quin era aquest? Aquest era Dream Girls, del musical Dream Girls. Hem estat parlant durant molta estona amb l'Àlex Tebollero, que és el responsable de la programació i la direcció del cinema... Club Garbí de Palafrugell i ara ja pràcticament acabant. Uh, estàs entusiasmat per la programació que hi haurà aquest estiu, Àlex? Doncs uh, sí i no. no. No, per què? No, no dic clarament, però que tinc que amagar-me res. Estic molt satisfet pels classes que farem, ja. estic molt satisfet per les versions originals que farem, pels projectes infantils que farem i estic eh, relativament il·lucionat amb la resta de programació. Eh, trobo que el nivell de les d'estrenes està baixant des dels últims ja, dos molt, o tres mesos. Sí. Passat el cicle de les estrenes al voltant dels Oscars, sí, que no vol sí, dir que totes sí. siguin d'Òscar, no, no, no, no, però, però que tothom sí. aprofita per, per treure sí. bon material... Hi ha hagut una davallada, que jo aquest agost la veig una mica... Però ja van començar malament, també. Farem moltes reposicions, que fem cada any. Farem Dolor i Glòria, de la Modover, farem el Green una altra vegada, perquè això ha sigut en èxit en farem Mula, de Critisme, una altra vegada, repetirem algunes. Farem alguna que no hem fet, com la professora de Parvulario, que en el moment se'ns va passar, i la recuperarem l'importància és llamar-se Òscar Guay, que no la vam arribar a fer en el seu moment, sí. perquè ens, també es va, es, es va saltar, i les escenes del moment, que yeah. ja... Que pel tipus de cinema que nosaltres fem, la veritat és que trobo que hi ha poca cosa. No, no, i, i, eh? Jo falleixo molt amb fotogrames, i he vist els fotogrames d'aquest mes de juliol, per exemple, i em sembla que hi ha tres pel·lícules a la que posen quatre estrelles, totes les altres són de bueno, uh, de, tres i, i de i dos. I fotogrames és fàcil posar estrelles. Ja, ja, ja, del punt, dels, però però, estrelles però, però en tot, tot en i ta. això, no, no, doncs n'hi ha molt poques de les de quatre i n'hi ha de tres, la majoria hi dos. Una curiositat, la Mula la faràs en versió original? La Mula, doncs pues, ara no, no ho percebi. dic perquè la versió doblada amb la tot respectes sí. amb l'arseni Corsellas sí. que és el que el doble no, no, no, no me la no, crec no, no, bé, no, no, no, no, no me la crec sí, tu. la vam fer, quan la vam estrenar amb versió original i doblada ja. vegades, sí, sí, jo vaig veure la doblada i l'endemà mateix vaig anar veure la versió original sí. perquè oh. no... on sigui el mes d'agost suposo que la farem amb versió doblada perquè ja l'hem fet amb versió original vale, vale, eh? vale. No, encara no tinc decidit això i la que jo em vaig perdre diumenge passat, aquesta no hi ha possibilitat de recuperar-la. Eh, llibres, la dels libros la biblioteca, no, no, que de la dels llibres que han perdit, no trovo que està bé pel estil. No, no, la, la reposició no la fem aquesta. Justió no, no, doncs, no, no l'he vista i és clar, vaig dir, la repetiran a Palau Frugell, doncs, bueno, no, és no, és però és tampoc, una pelis maca. però tampoc, però tampoc està ben feta estèticament. És de que agraden, el concepte de jo en dic que ens surs més bé que que explica no, quan que has sortit Bé, uh, bé Pere, això s'acaba doncs molt bé, ens anem ara uh, aquí estem a Portbó, ens posarem el traje de bany i ens anirem a banyar Ah, però es banya vostè? Eh? Sí, també, sí, també, també bueno, doncs Jo me'l posaré i aniré fins a la ratlla Molt bé, eh? molt bé. Uh, uh, Escolta, ja vas... acabem amb una peça O, oh, escolta, a veure, hem de dir, eh, no, no ens diu res Uh, podem posar la peça musical i després parlem de tu eh, Guillem ah, sí. vale, vale, sí, doncs sí, ara... Tu, tu ara has a, pots anar a banyar però a les 7 tens un compromís les set, eh? sí, sí és, veritat, és veritat així no podré anar fins a la ratlla doncs, uh, no, si no me'n recordava escolta'm uh, nosaltres acabem el Garcia en Tarribas um, en Pere dirà la, el tema que tanquem Donem les gràcies a l'Àlex que a Cebollero que repeteixo sí, sí, des del reprogramació. aneu al cinema per a per la Furgell, perquè és fantàstic. I bé, llavors ens retrobem amb l'entrevista aquesta que has de fer un noi que fa una exposició avui, no? Sí, alguna cosa m'han ah, comentat d'això, sí, sí. Senyor Pere, què escoltem? Uh, a veure, ara actualment hi ha un musical que és el que, que talla el bacallà més a dir, fins ara el tallava ara aquesta setmana estrena Molen la, la, la versió teatral de la pel·lícula de Baz Luhrmann doncs l'estrenen i sembla ser que serà un dels grans... L'altre dia la que... Martina encara la va voler tornar a, a veure. A veure, doncs ara ja la fan amb obra de teatre i sembla ser... Si vaig llegir de què amb cinc funcions prèvies, que les entrades estan molt més, són molt més baixes i cinc funcions són menys de les vuit que es fan normalment a la setmana, doncs amb cinc sessions i funció prèvia havia recaptat 2 milions de dòlars una setmana sola que en Molenruix. No o sigui, sembla ser que serà dels grans èxits que, que arribaran a Broadway d'ara en molts anys. Però bé, ara, fins a l'estrena de Molenruix, el gran blockbuster era Hamilton que Hamilton, jo la vaig veure, no em va pas entusiasmar, però bueno, es, es, es paguen bestieses per aconseguir entrades per Hamilton. Però, darrere de Hamilton, hi ha un altre que es diu estimat Evan Hessen, que tracta d'un noi que té problemes a l'institut, que aquesta obra jo crec que és molt millor que no pas Hamilton, i fa unes recaudacions extraordinàries, tenint en compte que un muntatge és super senzill i que tot... Es, tot se centra amb el personatge d'Evan Hassim. Doncs escoltarem un fragment d'aquest musical i amb això ens en direm adéu-siau. Que vagi bé bon estiu. Adéu-siau. So you found a place where the grass is greener And you jump the fence to the other side Is it good? Are they giving you a world I could never provide? You get to walk away It would kill you to have to stay trapped When you've got something new Well, I'm sorry I had it rough And I'm sorry I'm not enough Thank God they rescued you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 Tres minuts per arribar a tres quarts d'una i ara sí, tancarem aquest programa especial eh, després d'aquest testet no, del, del, del Garcia i Terribes Associats que es pot escoltar doncs, a la Ràdio Sal que ens han oferta avui en aquesta emissora. Doncs parlarem amb en Guillem Terribes i és que aquesta tarda doncs, tens un compromís, una, conf una conferència, no, dic, una, una exposició que presentes al local social de, de la BAC, Mirades d'ell i d'avui. Guillem, què hi trobarà la gent? Bueno, la gent hi trobarà una història que va començar quan jo era, eh, o sigui, per dir-ho, a mi em coneixen molt sobre el món del llibre i mm. perquè jo he treballat durant, encara hi estic posat, però en canvi, jo que no he estat un bon estudiant, l'únic 10 que em van posar Uh, quan era petit, el primer curs de batxillerat va ser amb dibuix i era la, la nota que tenia millor. Per tant, a mi el dibuixar, el pintar, sempre m'ha agradat i, i per tant sempre hi he estat en grups, uh, a sala Girona, uh, a l'EDAC, l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona, doncs jo vaig estar i vaig ser un dels fundadors. Uh, fent més exposicions col·lectives que no pas individuals m'agradava molt més participar que no pas anar tot sol i eh, bueno, era una cosa que jo havia deixat una mica aparcada tot i que doncs anava fent cosetes però a eh, l'època intensiva de llibreter que m'hi vaig posar el 90% de tota la... Me... no, posem el 70% perquè el cinema també vaig anar fent alguna altra... i també amb altres coses Uh, bé, resulta que doncs, fa cosa de dos o tres, dos anys, una llibretera amiga meva, la de l'Escala, la, la llibreria Vitela, va veure un quadre meu dels anys 70 i va dir tu pinta i jo, de tota la vida. I vàrem, fer, vàrem organitzar una exposició a la llibreria Vitela de l'Escala en la que vaig recuperar material dels anys 70 i material que havia fet últimament i a l'últim mm. moment també n'hi havia de recent i vaig titular-ho com has dit tu d'ahir i d'avui a l'exposició va venir la Lluïsa Bonal que és la presidenta de la BAC i va dir, home, això ho has de portar a Calella i vaig dir, bueno, quan vulguis i eh, allò que diu aquí estamos, eh, avui a les 7 de la tarda doncs més o menys Uh, també jugant amb el mateix, amb material dels anys 75, hi ha uns recorreguts, fins a arribar a uh, l'últim fet el, fa, la setmana passada, uh, o sigui, hi ha tot el recorregut de com s'ha anat fent. Vull explicar això del recorregut perquè no sóc un pintor d'aquests que, jubilats, del, que quan es jubilen pinten, amb tot el respecte que podeu fer molt millor que no pas jo, sinó que és una cosa que sempre ha anat lligat a la meva vida. Ara volia preguntar no? per aquesta teva també, vessant artística de pintura. ben, ben en aquestes pintures s'hi pot veure? paisatges, és una imiqueta també hi ha personatges retrats. Hi ha pintura i hi ha dibuix. Hi ha jugo, amb dibuix poder possiblement es veu més el que, que m'agrada i el que faig. Uh, és eh, una pintura entre realista i abstracta, no és ben bé allò... És molt espontània, molt el que acaba de sortir, i s'hi trobarà, doncs, paisatges uh, i cares, moltes cares, vull dir expressions, m'agrada molt mm -hmm. uh, l'espècie humana, les expressions, els, el, el patiment, el riure tot plegat, i això es veu bastant en aquesta ja, ja de, de, repeteixo ja als anys 70 ja, ja, ja feia aquest material i ara també continuo jugant-hi amb això del, del 10 aquest que et van posar a primer de batxillerat sí. <ríe> ah, sí, sí, ja, he de dir eh, va ser un 9 i mig no em va acabar de posar un 10 perquè em va dir que en dibuix, en dibuix lineal era una mica brut no era gaire era polít, eh? no? El, el dibuix lineal sempre em va fer mal perquè fer la sentit i de les conferències austriàries, això, sempre em queia alguna taca. Jo, jo era molt negat, eh, per això ja, jo ni, ni, no arribava ni a aquestes notes, però de, de, a partir d'aquí, no sé si tu t'has centrat doncs, en, en la llibreria, et vas centrar sí. també en el, en el cinema, com has dit, uh, no sé si també vas tenir temps per, per, per formar-te, podem dir, o has estat una cosa autodidacta? Autodidacta, total, autodidacta, sí, sí. Uh, és curiós perquè a mi recordo que alguna vegada m'havien dit pintes que te s'assembles... No? Jo dic, ah, sí, i qui és? Vull dir, no... A ara si possiblement hi pot tenir alguna influència, pot tenir influències per un costat d'en Picasso, perquè això és fàcil, perquè tothom pot, eh, Picasso és un referent a la pintura, i amb els colors podria mirar, però vull dir, també, repeteixo, de, és fàcil tenir aquestes tendències, aquests dos grans monstres, que d'una manera o altra, doncs, pot haver-hi algun moment, però, no, no, no, he sigut autoritat i també he de dir que durant l'època de, de, de la llibreria sí que no, no vaig deixar de fer creacions en el sentit cartells, molts cartells de les presentacions mm. molt de temps som, eren fets a mà i després també jo crec que una de les coses més difícils de la creació és fer aparadors Fer aparadors és la cosa més bèstia i creativa i al mateix temps renova. Has d'anar creant contínuament, o sigui, has d'anar canviant i no, no pots anar repetint i sempre has de fer coses noves. I per tant, doncs, vull dir artísticament també, tot i que no pintava ni feia exposicions, eh, fer aparadors i cartells ha estat el que he fet durant els últims 40 anys. Doncs eh, aquesta exposició, que estarà, dis... estarà visible des d'avui mateix, a les 7 de la tarda, amb aquesta inauguració, fins al dia 27 de juliol. Eh. Eh, després, eh, marxa un altre lloc o torna cap a casa teva? Eh, bueno, no ho sé, ja, eh, la... segurament poder anirar a Girona, però mm -hmm. això ho estem acabant de, de perfilar. Molt bé, eh? doncs estarem atents i ho comentarem més endavant en tot cas Molt quan bé. sàpiga això i també doncs, eh, tenim la mirada en aquest eh, 21 de juliol era que hi ha aquesta presentació Sí, el, el dia 21 de, el, no, el dia, la presentació de, el, el, no, el dia 20 hi ha una presentació si no me'n recordo però no, que, del, del llibre d'en de, de... Rimbau sí. és el 21 d'agost sí, doncs. però abans també hi haurà altres presentacions sí, el dia 20 també hi ha una presentació de juliol no, d'agost a la biblioteca de Palaforgell d'un mm. llibre també aquí a Calella presentarem el dia 2 d'agost hi un grup de lectura, però aquí hi ha la presidenta que us ho explicarà I tant, tot ara, això Ara explicarem amb la, la Lluís Abonal totes aquestes activitats només de greta te doncs, Guillem ara aquesta petita conversa al voltant d'aquesta exposició i també doncs, el, el programa que han deu fet arribar avui Molt en els nostres micròfons Moltes gràcies i com he dit, bon estiu i bon... si no sabeu que fer passeu per Calella que hi ha un mar, maquíssim des d'aquí al Port Sí, veiem així d'esquillada de, de, aquest mar. Ah, jo ho veig marc. millor perquè és de cara Sí, tu estàs eh? de cara uh, Ara, queden 10 minuts per arribar a la 1 uh, fem un, res, una petita pausa publicitària, dos, dos falques i tornem amb la presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, la Lluïsa Bonal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 Just emissant la vela, ja l'omple de germí, deixem darrere l'estrela. Dres minuts d'aquest programa especial des de Calella de Palà-Frugell, com van fer l'any passat, si us recordeu, en aquell cas va ser des de la terrassa de Can Valle, que ara doncs la tenim aquí ben a prop, però que no hi podem accedir perquè està amb, amb obres, o estan rehabilitant perquè estava en un estat doncs, que no, no era gens segur per a les persones que hi passejaven, i per tant s'ha doncs, hagut de fer aquesta acció, com ens explicava el regidor de Pública ara fa uns dies. I ara encararem aquesta recta final, doncs, parlant d'aquest cap de setmana, i ho farem amb la Lluïsa Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. Bon dia, Lluïsa. Hola, molt bon dia. T'aproparem una miqueta més al micròfon perquè es pugui sentir des de casa perfectament. I com dèiem, activitats per aquest cap de setmana, vam fer, recordem, fem recordatori, eh? vam, vam tenir els estudis, eh, els estudis darrere per la Frigell per comentar aquestes activitats de les dues primeres setmanes, però aprofitant que estem aquí, doncs comentem què tenim per aquest cap de setmana, que crec que eh, ja han començat les activitats amb aquest programa i el, el que hem comentat amb en Guillem, però en tenim més, eh? Sí, aquest, avui mateix aquest programa amb en Guillem García Tarribas Associats mm -hmm. i a la tarda hi haurà la presentació que ja ens ha explicat ell mateix de Mirades d'ahir i d'avui. Sí. Que ens fa molta il·lusió els, el que és la Junta de l'Associació perquè realment, com ha dit ell, com la vam veure, eh, ens va sorprendre veure que en Guillem, a més de llibreter i de ci <laughs> i cineasta, també era un artista, un artista que ve poder del món del cartell i que ha fet molta pintura mm -hmm i que és d'ahir i d'avui no és només de, com ens ha dit també ell, d un jubilat i demà dissabte, ja, com cada dissabte les sardanes amb la Copla Baix Empordà aquí al Port Bo, mateix a dos quarts de set de la tarda i el Club Vela Calell organitza la, el trofeu Illes Formigues una regata de classe làser mm -hmm. i el que us volíem comentar i explicar i convidar amb molt d'entusiasme és a la processó de la Mare del Carme que és el segon any que es fa l'any sí. passat ens va fer il·lusió encetar, va anar força bé, el temps no ens va acompanyar massa, per tant aquest any esperem que el temps sigui millor i que puguem a ser molts més. És una processó que es fa tant per terra com per mar. Aquesta processó surt a dos quarts de sis de l'església, està avançada davant, hi ha una banda musical de l'Escola Municipal de Música, uns portadors que porten la Mare de Déu i va des de la plaça de l'església, carrer Codina... Bofill i Codina, Villamil pare a la Casa Rosa per fer una fotografia i una parada tècnica sí. continua per Primitiu Guri, Mira i Port Bo, perquè en l'embarcador del Port Bo és on embarquen els portadors la Mare de Déu per fer una volta per mar que depèn del temps es farà cap a llevant o cap a ponent. La tornada que també a la durada no es pot precisar serà des de la plaça del Portbó, plaça Sant Pere, Piroig, Codina i ja al final de s'acaba a l'església que faran la celebració de la missa. Mm -hmm comentàvem ahir amb la, amb la Rita Ferrer, la directora sí. de l'Escola de Música, doncs, aquesta activitat també doncs, sí. que, que tenien en aquest cas des de, uh, de l'Escola de Música que participen que, que col·laboren doncs, també amb, amb vosaltres amb aquesta, passe... aquesta processó de la Verda i de la Mare de Déu del Carme. Sí. I, I per tant doncs, ens va dir doncs, qui, qui actuaria, recupereu aquesta entrevista en tot cas a la nostra pàgina web. I això són aquestes activitats per aquest cap de setmana. Uh, ara ja ha sortit un altre nou tríptic podíem dir, no? de, per, amb les activitats sí. del mes de, de la segona quinzena del mes de juliol i també de la primera del mes d'agost de, um, en comentarem, si sembla podem quedar la setmana que ve, ara, perquè ens estem quedant sense temps però sí. si sembla ens doncs, podem quedar la setmana que ve per comentar, per comentar aquestes activitats noves, activitats noves activitats però crec que ens vols dir alguna altra sí, cosa sí, eh? m'agradaria comentar que també col·laboren i d'una manera molt desinteressada és el Club Vela Club de Calella, mm -hmm. que un dels socis posa la barca engalanada per portar la Mare de Déu i no tenen cap em portar tantes persones com calgui a les barques o sigui tota la tarda els nois del Club Vela de Calella tenim a disposició i després la parròquia que persones molt afins a la parròquia seran els que faran de portadors i des de la BAC doncs, intentem coordinar-ho una mica tot i sobretot engalanar la verge amb flors i, i, bueno, i aquest recorregut que us he comentat que farà Molt bé doncs eh, tothom convidat en aquest sí. recorregut, eh, per acabar, acabar Lluïsa et volia comentar una cosa, eh, queden 5 minuts per arribar a la una, eh, des dels del, amics de, de la vela Llatina ens van comentar quan van venir fa unes setmanes per comentar doncs, aquest, aquesta, aquesta trobada que vam fer aquí, doncs, um, de, de que ells intentarien, que, que els agradaria que també es fes una processó, fins i tot canviar la processó de la Vèlge del Carme per, la, per fer una processó durant uh, Sant Pere, que és uh, el patró doncs, de, de, de Calella i també del, del, dels, dels pescadors, no? Sí. Dir. No sé si ja en, ho van comentar amb vosaltres, i si, si en teniu sí, constància, ho comentar, com ho veieu també? Sí, ho van comentar amb nosaltres, uh, perquè ells, eh, s'opposo que us ho van comentar, que eh, es basen en que Sant Pere, patró dels pescadors, patró de Calella però nosaltres voldríem continuar i recuperar com es fan en molts pobles de la costa és la professora del Carme de moment, i a més estem passejant una verge de, que pertany a les parròquies de Palafrugell mm -hmm. eh, jo penso que no és voluntat només d'un sinó del club VELA que ja ha estat implicat de la parròquia, del rector de la parròquia de, dels del, de l'ABAC també a veure si però, en principi, aquest any no vam lligar-ho perquè fos la professora de Sant Pere, sinó la de la Verge del Carme, com sempre s'havia fet aquí a Calella i, com dir que moltes poblacions del, del litoral gironí. Molt bé. Doncs, Lluís, gràcies per aquest aclariment, per haver-nos explicat doncs, aquest... Aquesta si sí, fes, fes una mica de 500s també doncs, com estava aquesta, aquesta idea que va tenir els amics de la Vella Latina no sé si de cara l'any que ve es pot intentar la, la idea vostra en tot cas és fer les totes dues, no, no que des de del Carme. Mmm, no. No ho sé. No la idea encara, eh? nostra en principi és mantenir la del Carme, el que passa que sí que hem de posar-ho sobre la taula, però no només nosaltres, sinó també eh, des de la parròquia, des de la gent de Calella i a veure què, què es prefereix. A no. veure, sí que estaria bé Sant Pere perquè coincideix amb la festa sí. i perquè per la verge del Carme els de la vela llatina no són a Calella tenen altres regates Clar. i són fora. Llavors és difícil de fer coincidir les dates. Paginar-ho tot. Penso que en principi un problema seria aquest. Molt bé, Lluísa, doncs moltes gràcies. Ens emplacem a la setmana que ve, si et sembla, i ens retrobem, doncs, eh, ja sigui via telefònica o els estudis, que ja saps que sí. ja fas un mica d'exercici de quan vens allà a la ràdio. S'han de pujar pisos per pujar la ràdio. I, per tant, doncs ens emplacem d'aquí uns dies per tornar a parlar d'aquestes activitats de la setmana de les setmanes vinents aquí a Calella de Palafrugell que organitzeu doncs, moltes d'elles vosaltres des de l'Associació de Veïns i Amics de Calella i nosaltres, gràcies Luisa doncs ens, ens emplacem ja el cap de setmana us deixem amb el servei informatiu de Ràdio Palafrugell abans però d'acomiadar-nos queden dos minuts i escaig per arribar a la una, doncs eh, agrairem primer de tot doncs, eh, en Guillem Terribas, també en Pere Garcia que ens hagin doncs, volgut oferir aquest programa des d'aquí i també doncs eh, personalment agraeixo en Rafael Corbí que ha estat aquí de, tocant les tecles des de Calella i els estudis de Ràdio Palafrugell, en Vicenç Rodríguez també doncs, eh, des dels mandos d'allà de, dels de estudis. Nosaltres ens acomidem recordem ara que tenim l'informatiu a partir de la una, amb tres temes principals. Inici del del bus Juli Via, que comença avui, no sé si algun dels nostres convidats avui ha vingut amb ell, des de Palafrugell, també una conferència que tindrà lloc aquesta tarda de la Fundació Ernest Morató, escoltarem en Ricard i la Tània Valil, que són els protagonistes, i també comentarem l'inici del Cap Roig, escoltarem a Juli Guiu, director del festival, que ens comentarà doncs, aquestes ja 36.000 entrades que s'han venut eh, i que esperen doncs, arribar com a mínim a les 46.000, 48.000 eh, entra entrades venudes. Nosaltres ens retrobem d'aquí uns minuts, us deixem unes amb notes musicals i ens retrobem res d'aquí uns instants en l’espai informatiu. Moltes gràcies i fins aviat. la vila de Calelle jo li vull cantar ja prou que han passat els anys i molt ha canviat guarda encara aquell encant subtil és l'aire i vaig guaitant com la ones juguen amb la mar i el vent guardem-lo bé el nostre poc Un el nostre racó Sols n'hi ha un I és per ser carets Sols n'hi ha un Dintre del cor Guardem l'humid Al nostre poble Conservem Nostra nació Sols n'hi ha una I és per ser carets Sols n'hi ha una Dintre del cor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 els bons cants. A la vila de Calella jo li vull cantar, doncs és terra catalana que esteix a estar.